Zer Le... yes. <risa> ratio asti dau. Dana Radio Fórmula. puta mierda. Fincha <risa> la, colega. 107.5 FM. Baraski bizidunak, ortuaren alde diskutua. Sakatu raízes y deja de vegetar. roa nerabetasunaren eta aldutasunaren arteko denporaldi seahztu gabe bezala aurkeztu ohi jaku Definizio interesatu honen atzean datzan egiak gizartearen hautsak arrutulekez Alde batetik Gaztaroa oinarrizko soziale sozializazioaren prozesuak kenditzen dirazenean sortzean den garaia da non kapasitate kognitiboak bere osotasunean gar, garatuten direzan eta norbanakoak gizartearen barnean parte hartzea aktibo eta autonomoa izateko prest dagoen. Hau da, gaztaroa bizi proiektu zipatua eraikitzeko botereaz eta almena sornitzen gaituen kapasitatea da. Horregatik, gazteria botere de constituyente handien deu sujeto politikoa da gaur egungo gizartean hori izan litekek gaur egungo sistema politikotik at egotearen arrazoirik nagusiena. Gazteria, definizioz, eta estatuskuoaren antagonia politikoa da. Estatuskuoa osatuten dabienek, esaugarri jakin batzuk elkarbanatzen dabien bitartean, guztiek deukia ezaugarri bera, heldutasuna eta gehienetan zahartxaroa. Gerontokrazia bezale ezagutzen da bigarren mailak e, ezagurtzen da ezaugarri ezagar, hau eta bertan gazteriak bigarren mailako parte hartzearen rola betetzen besterik ez daukie sektore subalternuetan ere topa genezakeen ezaugarria delarik Gasteuna dakarkizu egu gaur mai gainera ospakizun eta jai itzura deukon negun honek Karga simbolikos beterik aurkezten jaku, betidan ikudal botereak hau da gerontokrasiak ostopattzen ahal egin du diresan ekimen hau, gazteriaaren antolakuntza kapasitatearen ikurda, da, zeinek erresistentzia suposatzen duen galdakaoko gerontokrasiari. Hala ere, sujetu politiko honek masa izateari jarraituko dotza, euren kapasitatearen kontzentzia hartzen ez da bien naan. Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros, y proba probablemente contra vosotros. Antonio Machado gi etorriaak barazki sale guztiak, hemen gauz zirola irratian beste domeka baten hemen barazkion matxina da egiten seietatik zazpiretara eta geurkoan norda kargu ba, pasan asteburuen galdakon egonzan gazte eguneko ba, kronikea ez. Han Ba honek esan duuen moduen esan bakarri jaia eta eta garabia. Ezin ba, egon ziren or, Olako petizino politikoak eta olako mugak eta pentsamenduek eta olako revindikazino politikoak bebai, ez? Yes? Eta bueno, ba, beste barik, hemengoaz gure programagaz eta aurrera barazkiok! batzeko barazkizalda. Bueno ba, Galdakao gogora, oroimena berrezkuratzeko taldeak urte taldi ugari antolatu ditu Galdakaon. Bombardeatu zuten urteurrena gogoratuz. Azti guztien zehar eukin gozu erakuzketa egin, eta aste arte eta ostegunean itxaldi epegongo direz Azpiterdietan egin bertan Eta ezin du zure zapatuen bekea eta inguruko auzoetako bunkerretatik eingo duguen ibila dituzue. 9 geratu dira zapatuen. Mengaba, animeu danok. Try bueno, and wonning first prize. lako beste geuseba totalmente diferentea dakar. Oin pasan, astetan hori bidetorri dio estatu batuetako peina, ba, TTIP akordio transatlantiko hau, ba, ona Europara proposatzen, eta emeko, ba, mandamazakaz eta, ba, negozietan, eh, zelaningo daben eta. Eta emoten deu, ba, Europako Parlamentuko lehenengo kriba pase deuela, eta emoten deu onartu deuriela Europako Parlamentuek, ba, E, bosetara eroamatea edo aztertzea proposamen hau Eta ba, debati duko deuriela, Eta hor emoten deu ba, akordiotara eldu direla ba, Akordio trasatlantiko hau ba, onartxeko ez da Nik esan guren neuke hau ruina bat dela guztion txat. Eh, bat ezbe langilean txat eta bat ezbe ba, herrizean txat, ezta horregaitik olako akordio kapitalisten kontra borroka in behar dugu eta onartu baino aurretik ez eta, eta ez gero in borroka eta lortu behar dugu lortu behar dugu, lortu beharko geunke olako akordio eh, internazionalak ba, aurrera taretea ez dire gure onurarako, dire bakarri kapitalan onurarako eta bere mesedetan eta hau ez da ba hona guretzat And Bueno, eta apurbetona gertura gora etorrite, ba, te, proposamen e, interesgarri bat ekartzen deutzuegu, e, urrengo maiatzak 17an, arrastiko zazpietan etan dorretxean, Dorretzean baitxaldi bat egongo da Berton, e, experiencias de transformación social non nonponenteak hisengo direzan autonomia komunala alde batetik eta bestetik experiencia desde Marinaleda, persona militante del, del SAT horrek e, 10 biponenteak eta, bueno, apurbete organizatzeilea edo, baietz bazauri izango da. Eta, bueno, agartu zaitezies, e, seguramente reflexiño erako, marco, produksiño ideologiko erako, marco paregabe izango da, ez da? Haupa escribir una que una quenchuta en Chuken saude en una sapi punto y rat nueve de cada 10 de casaris lo recomiendan Bueno, ba, danodakizun moduen, galdakako gaztegune izen za neurreko zapatuen, boste un lagunetik gora elkartu ginen bertan, gandaseiko inguruetan, lehengot amain sorizonak eh, antolatzaiai eta baita agertu, zarien, agertu zinen guztioi, topera pasagendu indanokan, eta han ibili ginen, ba, Bertan elkarrisketatzuek egiten lanetan eta jasotakoa ekarri nahi izan dugu gaurko irratzaioan. Eh, nik eh ni ne barkamena eskatu gure dot eh ni eta eh ibilizinoei ze edukin dute saraso tekniko txubatsuk, ordenagailuaz eta ezin izen dute saudioak errekuperau baina bueno. Eh, sta izen zentsura izenda galdu dute zela audioak, baina ezkerrik askodan hori benetan. Baina bueno, ibilitzen dan erreportario oso onak eta lortu dugu mis itzela aitea. Asi que, bueno, baurrera ba galdakako gazteguneko crónikagas. Montajea da, selain, joan izinde, komentago izkuzu. Ia, guakizona, joan, gorko egunea legante, ebilita. Indu, ba, gauza diferentak indiuz, eta lehenoko izinde, ba, hori barrak eta monti indiuz. kronograma bat edo kronika txikitxo bat horrela sintetiko bai, ardu da du mesedez. Bueno, ba, atxas egin jene eh, goizeko sortziter dietan eh, barra eta montatzen. Gero etorizien e, Udaletxeko putasemeak e, papelak eskatxera e, Amak ez du errurik, eh? baina bai, bai Udaletxekoak bai menak eskatxera Eta ekarri ziguten bakarriken utietsako komuna Antzaden esenez kakez dute e, txizik egiten, galdakon. Bari, bai Eta, bueno, gero montajerak orduan, ba, Udaletxekoekin, ba, buiakan se, se, se, Zer gertatu momenta ba? Ba ez genukan e, montatu eta txuzna Eta orduan esan digu montatzeko txosna argazkia ateratzeko bakarrik, gero desmontatu al genuela Benetan e, postdureoa ah, izan dugu Firmada parejadorila hostia eta joan eginda Desmontatu dugu Digo, baze nubera baso nana Baina, sertarako montatu barri izan duzu Horrega, or, sertarako montatu barri izan dituzue Ah, ba, nahi zuen jarri argazkia perfil moduan whatsapean eta orduan atera du ba, lau segmento nargazkia Hori, movida da, esandigu montatzeko, gero desmontatu al izateko jarraian, marchatu de nean, ulertxen Bale, bale, bale, bale, egin diogu, eh, amen, amen, amen, eta, et, eta, hori, ba, es que, es da que te, nola, expresatu, eh, es da que te, nola, saldu, ba, torri da, montatu dugu movida Eta egin du zelfia eta piratu da Ordua izan digu Buen motile mutile, ne bau duzu ea Al, al, al, al, al, al, al duzu ea Desmontatu horain eta Bago hori egin dugu, egin dugu kasu Desmontatu dugu, desmontatu hori izateko Hori da, u da dertxaka gintzen digu lana Montatu, desmontatu, oso ondo Firma pasatu, firma ez pasatu, oso ondo Agur, benur, agur, bai, jantzogur Gero bertan egin zuten loo eh, aspekturako bestarduradunak. Ba, bueno, ondo beres estria batekin ibili naiz eh, unai lagunarekin, baina bera zurrungak ibili dago guztian etor duen, ba ez dakit norbait etorri baldin badala apurtzen bada, zo se era mangaldu. Eta etorri gainera etorri jaku Mozgorba goizego siretan antzokitik esnatzeko markatu gaina ni gure zurrunka egiten zu esna egoteko eta adi egoteko guztian ilonegoen bitartean. Eskerrik asko aguru Va, bueno, amenea, nea, ahorita, bueno va, bombille, ta, sirkito, a mí me ha ido a la electricidad En el tema de la bombilla, el circuito, el monte, el cuadro y el La tira de la acometida El generador que ha hecho es que el generador ha hecho Ahí le dices, verán, eh, ahí le Técnico de luces, frontal a Gasburú, en la un tío con clase, visu, o sea, un tío con recursos, o eh, sea, ori, ori Va, ba, va, ba, te seré a la bueno, ni a la tuya, este va a Ba, a, a, gunaren apainketan eta pixka bat e, barraren montaketan. Pero pues eso, pa, emborracharras borrachos. Guna no laian da guna. Oso hondo, gozaltzeko, etorri jaku harana, oso jator, palmera batzuekin. Osea oso hondo, benetan, zaintza lanetan perfecto, amarrekoa. Ekarri ditugu, hogei bat barri garagardo eta... Ekologikoa! Es, tío, de Mau, de... La capitalista, ¿eh? Capitalista, vale, capitalista. Vale, vale, vale. Es que me no estoy dando sogar, estiada. Vale, capitalista. Vale, ¿qué vamos a hacer, tío? Al boco es rico jayetaco, bueno, indignatú en jayetaco, chornabate tignator, turnabate, y tiene ganas. Maña, eh? al boco es ribate, te do galdacaco periferia tixatos. Es ría, ría, ría indignatúa. Ah, errin dignatua. Bale, bale, bale. Ez es que bila gazte buru honetan, gumsanzoroko jaiak, eta bila gazte guna, galdaka, honez? Horira, batez ere gazte mugimendu kokideak, bera hori da oso egin dinatuak. Oh, tio, baina ez euskal herria tio. Gau da ditzen, eta olako baina, eta izan dut ditugul euskalrak, baina, bueno. Osa, pero buen roi, no? Atela diegu patxaran batzuk, eta gaudeia... agusto? guztiko, no? A Agustiko. Barkatu ezkene gozte dut falloa izan dela aurten ezugula ekarri iruñeko garagardua, alamitika, edo ere, bilbokoa, pila boga, da oso oso agur. Eta propaganda de egitazion erritik, eh, to kontrolau o no kontrolau, oseran? No, no, ondo, ondo, ondo. Kontrolatu no, no. baina just dutxu, boz bat, boz Eta de pegada zenbat gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi, Ah, eta ratzaldean egin dugu, behar estenatudiko oso polita gratu dela. Golozka albazteria egin dugu. Original, eh? Originala, oso oso polita. Kaixo lagunen bengaitu zue, Baixo kitare eta trikitize, Inor badago festaren goze, Mugidadia bere alase. Henga, wean, lo? Login bardu guida, porque gainero horrein egin dugu turno bat, Usan soloko jaietan, Zerretu dira gurekin, zerpini dugu, e, gazte guna aien jaietan, aien jaiekin batera, eta ba, jari digute turnu bat gaur egiteko, eta jaren bai esan turnu egiten. Nireko guretzen dugu eta zerretxean guretzen dugu, Zer, ez da zapaldu behar eskualdeiko, beste herriko jaiak. Hori, elkartasuna! Jende pilloa, bai egiteko gogotsu, eta elektrocharanga beteuko dugu la urte. Zetar sabe su concretamente. Baio, izan jolasten eh baiten froba batzuk eta baina adidez egin dugu arropekin kate bat, kate luze bat eta hori ba, dituzunak lusenaituzunak baita baztuen, ezta abisua froba desberdinak egiten lortzeko arrautzak eta arrautzgileen dituanak baita baztu. Oso onda, chapelketan. Ba, eta eh, bueno, bai ikusten da badagoela giro apurtxo bat, zelan mm. ustezu suo zuretxis giroa ondo, geaurgo bakosan, ba, falta y... da gentea. Falta da gentea, baina orainote izan dago san noise uh -huh. normala direla ba eztakit eta hasi izango dira 11ak edo normala es genia undino da ulotan edo gosalten edo eta yeah. niguitse ba señalarimatuko la paietara eta gero ba eta kontzerkua ba etoriko la gente naikocho. Decain, decain. Bueno, eta se gaetik duzu de su direla garrantzitsu horrelako eventoak ekitaldiak gasteguna beselakoak. Ba, galdakoko eta bueno, eh, inguruko Gastegi guztiak batziko, es, eta denon ba, artean egiteko fiesta bat, herriare, o sea, herriak antolatuta eta herriantz, herriarentzat, es. Oso ondo. Bai, a ver, pregunta el millón, paella con agua o con caldo? Con caldo. Ah, con, con caldo ¿de qué? Depende. Depende de qué. Por mí de pescado. Vale, vale, vale. Bai, bai, horrela. Bai, vale. bueno, es naik eh eh bakarrareo ekitzen duen, hasan dut, jo que sé, gente badu de carne, va de carne. Medanigazi de pescau. Unos chipirones, caldo de pescau, tacatumba. Hori bai, kipula inoiz paellan, inoiz, inoiz. Cero, cero, porque sergatik, porque paella en asuntoa da, egon behar dela ura oso ondo en eurtuta, sen batur cantitate. Eta kipulak urrasko soltatzen du, eta orduan, esa era capaz ha ondo calculatzeko sen batur behar duen arroz horre, arroza en Orida, es que arroza puntuan egoteko. ¡Tadero conchertuak, es! Hori da, Eskian Cristo, Mister Pongo Bandz, ¿Mister Pongo Band? Eh, ¿No es no, lo que No es lo que dice, no es lo que dice, no es lo que dice Vale, vale, vale, vale estilo musical, o sea, ese estilo musical Ese rollo Riggi... Rollo, f... Dance, breakdance Más, más cosas, más cosas Breakdance, Deep House, eh, Super Metal Tchernobyl eh, Electronic ¿Has hecho un menú? ¿Has hecho un menú? ¡Vaya! Como... ¡Vaya! Balsar? ¿Plato chinesco? Vai. No, chinesco es la que no es un país alta, ¿no es Alta cocina. Ahora, ¿no? ¿Prestad tú? No hay que arribar de gudana. ¿Gara? ¿Más orche? ¿Mereche? ¿Te compras que quites? ¿Compras que quinta? ¿Compras que quinta? ¿Acho? ¿Vaya se mate que quinta y tú se compras? ¿Va? ¿Va? reparto el trabajo total, ¿eh? Total. Ah, para Rubén, a ver Aquí estamos, gasteguna Guna ¿Qué, ¿Qué estás tú haciendo ahora mismo? Pues ahora estamos en las pruebas de jóvenes Aquí, de puta madre, haciendo Somos pocos, pero bueno Los mejores, ahora voy decir, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Somos los mejores. Y perdiendo, como siempre, <risa> pero lo importante es participar, ¿o qué? Sí, pasarlo bien. Eso es. Eh, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué, ¿Cómo ves el ambiente? ¿Y cómo crees que va a ir evolucionando a lo largo del día el ambiente del Gasteguna? Pues yo creo que favorablemente, porque siempre va bien. Sí. Ahora claro, hay poco gente pero todavía es pronto. Pero bueno, ya se van animando las cuadrillas, ¿no? Vemos que nos lleva. Esperemos, pues a ver, a ver. Sí, esto irá de puta madre, seguro. Seguro, 100% seguro. Para eso está la carpa también. Ni la huar sin agarrpain, mojamono con mojamos. Nos, nos mojamos. Nos mojamos, efectivamente. Lo estamos mucho para eso, ¿no? Eso es. Pues, no, no. <giré> bueno, va a iramo. Bueno, va, nik ikerritu tes nekiak, be gastapgina, eta ere lagun baten bermelak ba ekarri ditut. Beraz indut etorri eta nik ikerriot. Ba, hemen saltzera saltzera bagarri baizik eta aputzu ba gasteaga ez egoteko eta aputzu gure produktuak erakusteko. orain oso Oso momentu txarra da eta ekarri duguna gitxi da, ekarri dugun zerba, salora pur bat, guaza e, eta tipuleta. Eta berakas esamura pur bat, eta gero haukindoguna urazkeneko ba, babak eta haurendu dutekoguz, babak eta eta gero poteak egiten dugu zenbot hauak, mazkilun, gure kontserbera eta beharibariketeko bermelada pilo bat, kalabaza purea, tomate purea, eta gero propolea. Google produsio propio dako. Bai ardizena, bai bejena eta aireto ortuek eta hori dako, bai autokozumarako. Guk esaltzen dugu, saltzen, du, e, saltzen dugu na esnekiak yogurrak, gaztailak eta esnea gordine bai gitz, jende gente gitz geratzen da, esne gordineaz eta dena egiten dugu venta zuzena, ez bada justo denda guren gurukoak. Ba, bueno, oindala gitza sigarela, baina, bueno, hau badoa forma hartzen apurka-apurke, ya kuadrilla bat txuket horri dire, bebaia sokakoa jarri dire martxan, asidire kuadrilla txapelketa, omentxako jolasak ardantzan, asike ya mm -hmm. sanal da, martxan dagola ya gazte gune. Luzaro dako? Ba, bai, gitara ba e, bintxate, da, ordubia karte dekogu, da hortik aurrera be badauz gauzatxo jarraitu deko, dekogu da, danerik dekogu. Zuk uste duzu olako ekintxak eta ekitaldiak antolatzea importantea dala? Bai, noski... Zogaitik, klaro. Bai, klaro. E... Beharrezko, beharrezko gauza bat da, ez? Azken finean, e... zabaltean dugu espazio bat, zuhubiltzen garena baldakoko pues, gazte guztiek normalean, puntetan pues, ez garenok, da ahau pues, da espaiorexetako harremanak eraikixeko da herri botere hori zorzeko gan on ardea. Hor uh, uh, uh, uh. Gerto zuk konkret zetan ibilizan orainxe bertan iko zaitut? Ba ora bideo eh, batzuk grabetan, eh ba burtsuare sozialetatik mugi da bombo komunikativo hori emote. Ederto, ederto. Eh ta bueno amaitzeko hori, hortuondo, badakizu hortuondo antolatzen dabela udana, zer moten... que, hotxe. que es, emote, zer emote noche hortuondo galdarkori. Zer que emote 8, zer que emote 8, sabes pues está aquí, eskaintza culturala, eskaintza politico baeko gastetxa bebai espazio ederra, eh, pues eh eragile guztiak da karte guztiak pues, indiudalki okolektiboki gauza kiteko, parte hartuzteko irrati taldea, azuek adibidez por ejemplo, irrati taldea bilbe bai eh, comunala horti, gantzerki taldea osea, bada espazio bat, aldana joan erosegne, gitera, edo zein egitera edo zer gauza. Eudaletxak edo instituziñoak esgentzen ez da esan espazio horiek Bo ¿Por qué crees que es importante organizar este tipo de eventos gasteguna y tal? ¿Qué, qué, Va, que que se vea puerta, ¿no? que el pueblo tiene jóvenes que tienen fuerza y con ganas de luchar por, por sus derechos, porque haya cosas en el pueblo, ya que el ayuntamiento no nos hace nada, no nos proporciona nada. ¿Qué le aporta Hortuondo a Galdaco en general y en concreto a los jóvenes? Pues ortuondo se lleva 5 años, ¿no? 5, 4 5 años. Y yo creo que desde que existe Hortuondo-Gastechea, el, el pueblo está como más unido, los jóvenes estamos más unidos. Salimos de los chamis, nos juntamos, puedes ir de juerga por ahí que siempre va a haber alguno conocido, Ya hay buen ambiente. Si necesitas contarle a alguien, siempre va haber alguien para contárselo todo lo que quieras contar. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues eh, luego nos vemos a lo largo del día. Muy bien, pues a pasarlo bien. Venga, que norte. Es que ricasco. Va, va, dice, irure caldera, laure caldera, men, eh, gaste gunean. Eta badakizuenez, baskarilea eh sukalatuin bar da taana, baina beste biher batzu be badauz gaztegunean. Eta horretarako onabarrara gerturatuko gara, gure antolaketan e, ba apurre Ibarrari e, eiteko elkarrizketa. Zer, zelan ikusten duzu, zelandoe gaztegune. Ba, oso ondo momentu oso baskaldu. eta ona momentu osoan lagun pilloa daukat. Badira ja bostak eta Baskaldu gari bitun nire... Ba, zure moduen jente asko da. Zure txako, zu oin eh, antolaketan zabizela eta zer pentsetan dozu zehati, keit jena gazte egun e Ba, galdako gazte mugimenduana eta galdako gazte guztiek. Goro beti daude txamitatik eta ez dira elkar ezagutzen eta hau da momentu bikaina ba, danon artean, badibidez hor Baskaldu danok batera, Azkinean Gertu Zontziar gaztea da bildezaten galdakon ez dagoela eser Eta el duten da gazte gunea Eta danak da bildezaten Ba... Ne bildezak gauza bat, pailla, edo dana delakoa Gazteak bilduko gara gune baten, mano batera Oso, hondo, ¿se esperado su gastegunas? La torre en Equitaldiek eh, eh, eh, hasta, ¿se esperado su? Hondo, hino Electro Charangat, aquí su, ahora, ahora, vamos a correr aquí, na, aquí su, gente gustía al aire Eta gero, conchertuak, eta Equitaldia, ba, a bercelandoan A berenza, maitzen da, ordubietan hemen, ahuitziko guta, gero, topara O sea, ahuitzi a cerrar, o sea, crocora, alba da Y, o sea, ara, lo que se pueda Aguantar hasta que el cuenpo agonte. ¿Se <risa> lanza alguna? Eh, onda, bueno. Super onda, Cristón Guiroa. Está, <risa> <risa> vaya urdinaco a curretxartu, vaya general de nos onda. que mi no tu gana, vaya posi. <risa> no bueno. Ara, ara, ara, ser de kogunamen, contu. ¿Sas que nengo a keroxarie? Pero... <risa> <Serres risa> ¿Se indosue olan, eh, olan geratu teko? Serres dosis. Serres Paella, vaya... erreyaku paella, baña... Gose saue erreta, ordoen... Maña gutxako gos. Veste galdera, chubet, son chaco ser da gaztegune. Galdakoko gazteak biltzen dien egune, ondo pasetako, eta ba ikusteko ba, gazteak bebai galdakoko parte garela, eta juerga botateko bebai. Beba, iba, Fuertu, beba, beba. Bueno, da hemen, dekogu pertsona bat, gure dauen jakin ja gazta habersemat pisaten dauen, asko pisaten dauen gitxi. Zer bat gerramoipi ni osuz gaztan txako? Lau amaboz. Lau amaboz, eta zer uste osu? Hora mm, hongo dela. Horregongo dela, asmatu bai? Bai, bai, bai Oso seguros haude, eh? Bai. Entxundote posteun bate bildugarela geur Bai, ni hartu dori boletoa sortorago eta bosteunda izan sanarni Bosteunda berrogei Bosteunda berrogei, bada, bada, Segunda jendea, eh? Segurunda piku ¿Quién la boleta? ¿Quién la boleta? Ori, ori, ori. ¿Qué es el plan? Aúr, a ver, Jota Fuego, es que Ancristo, gero DJ, a ver. ¿Es guis que arte? Vamos, liadita, orduen, Líadita, ¿eh? Se asegura. Or. Eh, bueno, ni para aquí te galakone le... ortuendo gazetecha la nea en Davidlila, eta edade guzita con gente adi, bai zucal bai gantxan, bai arte marchaletan. Hori importante da eta ba, laguntan da bile da, ta. hori oso garrantzitsue da. Udaletxeak emoten ez dauen guzti hori, irutxako txikigez, hiten dauelako. Hori da, importantena. Zer da, zutxako gazte gune? Ba, momentu bat birutzeko galdakoko gazteri guztie. Gauza ezberdinak aldarrikatzeko eta eta ondo pasatzeko, batez ere ondo pasatzeko. Bueno, da mendekogu Momoak emakume taldeko janire eta metz Da pare bat galera zuen txako Zeran doa gaztegune? Ondo, Ba momentuz naik ondo Egun aldea respatatu du, jende agindu paella, batu ditu gauza, parruan egonda giro oso ona, ta, bai, eta jendea dago batzen eta oso ondo. Emoten da, ogebur parranda agongo gala, edo zer Bai, bai, egongo edo parranda, fijo, fijo, gau, fijo, fijo. Fijo. Parranda. fijo, fijo, eta oin elektrotxarangagas, lapetamos. Gogo gitxe ez deko zuen, xa ez, ez da Hombre, eguna hau dintekogu egutegian urtero ipinite, hasi que gaur juergatokatzen da. Zer da zuen txako edo? Gazte da aldarrikapen eguna eta be bai, pues, gazte artean goteko eta elkar pues, esperintza kontatzeko ta, ondo pasatzeko azkenean da. Oso ondo, da be bai entera unaz batek esan dozte eindo zuela zeu zer frontoien? Ba, indogu... Esplika oa burtsubet, mesede. Eindogu ba, mozaiko bat, e, aterkinegaz, eindogu emakumen simboloa, ba burbet aldarrikatzeko emakumeak eta hori eraso de existen aurrean hemen gaudela de bai jakin dei zuen dekogula telefono bat amarreta, amar, goizeko 10 etatik goizeko 10 etatik biharkoa amar, arte ba, jendea gure badaude deitu eraso bat izan eskero deituteko eta bueno, guk lagunduko diegu dana delakoa Zargi dekogu galdakاون ez doguzela onartuko eraso sexistarik ez arrastestarik ez omoko boli Gaztegunean beha ba, kultura librea eta difunditan dugu eta zelan ez, ba libreko produktua beha gaztegunean topau ez ez da? da horretarako dekoguz hemen, gure top-manta partikularra bueno, Inizituko kuadrilla dekogu hemen, da, aber, gente, zeas modosetan zabizi hemen? Ementxe, zeak, salduten gauz herriko jentean zedeak Merke, merke, da, poner disponibilitatea de la gente Osondodas da e, se se grupo do, de 7 de de coso examen Ba, hamendeko guz, e, erdiko iru, dago, esakatu, kinkin taldea eta, dago gurea bai, otuz, da gero daude, inizitun, ba, talde moduen sortu dugu zede bat, eta bertun be, biltzen die, ba, ba, parte hartzen dugune taldeon ba, pare bat. Da, zin da, inizitun helburu edo asmoa, edo zer, zer, zer bultzatzen dozu, e? Bueno, berez, gure daguna da, e, erdiko taldeak eta musika kalea atalatea, eta herriko taldeak e, laguntza eta, hamen egiten da musika eta sustatzea, bebai. E. Gora musika askea! Gora musika askea! Da xutxako zer da Gaztegune? Da diretzeko Gaztegune da egun bat pasetako ondo, ta egoteko hemen Gaztedanak kalean, ondo pasetan eta dano batera biskatxu bede, ez? Eh? Da setorri se za cuadrícoek gas. Cuadrícoek gas, Gazte mugimendua gas, hemen dan antolatuten biskatxu bet. Bai handuzu. Bai. Da Buen, pasadan urteko bat urteñakunt, bai urteñakunt, bai urteñakunt, nah, Bueno, <risa> ba ella, jolasak e, meni txako jolasa, que bertxon da gero faltada agero baskal osterako, va, porbeti gestiña ezta, porbet, da lentro txarangabadeku o ingo gaurkoan, da mendaro etorrite torrite, da, bueno, ser eh, proposa meneo se ingo gaurkoan, arrastian. Bueno, ba, Guguak inetorri geha, lehen urtean ere zehutzen dugu maso menos herrisa ere eta dana ematera, dana ematera beti moduan eta abar guztatzen dut, eskerrik asko ezean hauei e, e, antolakuntzako guztixeik eta hori da, zei garrera Eta da zeuen tal dien izena, eh, jakiteko Bamo txai abant, ja, eta endala saspi urte sortu bilan eta hor txerri zerri gutze geha, ja, eta guztora Zeu ja. boke, bueno, kanpoko jentie moduen zeinan nik uste oso Eze es, zentxudeko, zeze simbolismo deko gazteguna zeuen Bueno, ba, azkenian ba, gaztiek antolatuta eta olako eh, indarra ikusita, ba, azkenian ba, guere, eh, ba, olako lekubatea laitzera, ba, gustora torzen da ez, ba, beste lekubatea, ba, ebal, bau da lechetei deitota da ez, da berdin, maia, ba, ja? olako gaztiekin, ba, beste gustora torzen da. Eta, sí, sí, ondo pasatzea atortzea, sí. eta zuek ondo pasatzea maizuea, ba, sí, sí. perfecto. Bueno, ba, ba. eskerrik asko, da, bueno, beste barik, ezei xue galdu el otro La Laguna galdu bai jo lehen nua, eskerrik asko. Ba, erta batean Nabil, eta, bueno, ba, eskaldu dago, eskaloste eta bine trago bat txokartxe. Txaranga dago beste alde batetik, guztakik. No, Gau handa txaranga. Ba, txaranga asko handago. Mutxe bertada, eurria eriduenez, ba, ta, bueno. Ah, es sin sardotar, pues estamos aquí detrás de, de, de la de, de letrocharanga, echamos los tragos de puta madre, los bares ha pasado a llover, se nos ha jodido un poco el ambiente, a ver si para y podemos tirar para otro sitio, porque llevamos un aquí parados ya. Muy bien, muy bien. Esa era la segunda de la pregunta, ¿qué tal ves el ambiente y cómo esperas que evolucione a lo largo del día y la noche? El ambiente, bien, nos pues, hemos tenido que aglomerar huevos aquí debajo de la terpe porque Pero va bien y espero que esta noche vaya mejor. Muy bien. Eh, ¿qué te parece que se hagan este tipo de eventos tipo Gasteguna y tal? Pues de puta madre, porque le da ambientillo al pueblo y eso que necesitamos, para jóvenes, un poquito de fiesta, un poquito de fiesta. ¿Y Ortuondo? ¿Ortuondo en todo este jaleo qué te parece? ¿Qué crees que Ortuondo le aporta a Galdakao? Bueno, pues fiestas como esta que son muy importantes para todos los jóvenes. Bueno, Orioa aparte de ser un bar, eh son de gente de Pillo, Euría, Tarillo, como el de San Antonio, de vez en cuando, baña, al aire, a, Abil, Abil, Abil, onda, ¿vale? vaya, a la Erez, gente A, Xuxu David, Toppera David, Tanchaga Rey David, que está osando, ¿vale? Vaya, concherto vanos, ¿no han dado? Segu, Gaby se me encalean, vaya, meti Gaby, amabos, Ja, non dago? Non dago? Non dago el cerpo, bilatzen gado. Orario kanarioa. Ikusten badu zu, ahisa zu mesedes. Kainak hartu barrean, subirte hartu barkuz, saitik eh, behan duguaz, bai, agirua errra. Apartan. Kaleak astindu eta zapatzen gaituen sistema honen aurrean, Tinko eta subi jarraitu. Biztu dekaun indarra, goragarriko gabe furmentua. Ora! Bueno, eta hemen eukindoguz hor ba, gazte guna ningen duzen elkarrizketak, hor egon zan jentea, ba, komentetan apurbet ba, momentu oro zere bilen eiten, es, e, danetik gien txundu, danetik, egi esateko, bai, danetik gien txunduta hori txiku asuntoa. Bueno, oine musika furbeti piniku, eta gero, ba ekitaldi politikoan e, ba, irakurketa o audioan txungu. Eta bukatzeko guk, ba, olako balora, txu, balora pentsikitzu bet, edo olako labur pentsu betingu. Eta, zin maz, ba, denpora barik eldituko gara, oseak, hor txe goaz, oseak, ba, goaz, hor, ba, temita bategaz, Mr. Pongo Band. Honei gazte egon ziren, galdakoko... Bueno, egon ziren, izin ziren eh, iteko, baina arazo tehnikoa direla eta, ba, ezin izin zeurien ein, orduen, ba, hemen ipiñiko euren holako tema txubet, ba, holako premio de konsolación, holako esaten dana, estak, itxine. Gazte guen, gazte dugunean ez jakien entzun, ozake entzudeik usan oin. Vale, ba, hor txedoa, Mr. Pongo Band, hor eh, doaz. madine ditatu berrizko no ambietu ez zakatakeko moduko eta eta eta ez da uzten, multinazionalen ugnoiaren eta izarrenen berriko ez da ezik, bugasiak ez da tokiko, eta tokai eta sakat, gutu baketez pasat bazaitzen, eta begi eta mundu da, eta beti da ditu, shi, honen much of the Artu ortuondoirratia.ga web elbidean Bertan topatuko dosuz gure edukiak Erratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratia eskeak garen einen energía una mujer del pueblo de negua en la costa de colombia pudo subir al cielo dijo que había contemplado desde ahí arriba la vida humana em maccuuma queeva di historian esta historia en protagonista taura historia zapando en etastro en historiada Dijo, que somos un mar de foitos. El mundo es eso, revelo. Un montón de gente. Un mar de foitos. Denok dugu txiki bat gure baitan. Baina gakoa, zu txiki guzti horiek gar biurtzean datza. Oinarrian txingar kolektiboa izango duen garra. Elkartasun eskot txingarra. Zain duko gaituen txingarra. Eta guk txingarrori etengabelikatuko dugu. Garra bizi-bizi mantenduz. Cada persona brille con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Norbesa sua kaliz ez du parekorik. Eta ez du parekorik izaterik nahi. Anitasunan indartzuak gara. Anitzak gara eta harro gaude. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loko. Keiena laide de txispaz. Zu beldona egaitu zte. Erretzen ez duen zu. Baina guk zu bizi izan nahi dugu. Aizea txin partaz bete. Ingurukak zain du, berotu. Egunero, uneoro, etengabe aukeratzen dugu. Odolotzaren eta dolberoaren artean, beroa. Barearen eta ekaitzaren artean, ekaitza. Hori dagura aukera. Algunoz fogoz, fogoz bobos, noa lumbran nikeman. Pero otros arden labida con tantas ganas, que no se les puede mirar sin parpadear. Ikin se acerca, sen ziendu. Eta horregaiti, gazteok antolatzeko beharra dugu. Esparru guztietan eta harriko txoko guztietan. Kaleak astindu eta zapaltzen gaituen sistema honi egin. Pistu ditzagun gure indarrak. Gora galdako gazte mugimendua! GORA! <laughs> Bueno, ba, hause izin da gaztegun horretan, irakurri zan e, ekitali politikoan testua. Eta bueno, hain badeko gusolako minutu txubetxuk, ba, holan borobiltzeko bet ba, zer gaztegune, eta apurbet, ba, ortu hondo inguruko geuse guztionik, ez da? Bai, ba, hori, gure neukesan, bazkenean gaztegune dela, galdakako gazte mugimenduak eh, dekon inderra erakusteko egunez. Eta... Baori ba bebaida egun bete badanok aktibatzeko eta bakarrik es gaudela eta kolektibuan lan no ona eta in aldala es eta ba hori ba Ba, comenta bai, ba, oso ondo pasa genule, eta, baina, bueno, eh, ikusi dozuen moduen, ba, ikitaldi, eh, ahinoa, eta be, eh, ta, beste neska bat egin ban, eta hori, ez, azkenean, ikitaldi eh, eh, neska bien baina, ikusi dozuen moduen mixean, apurtxoet oso masculinoa da, ezta? Hori eh, da, errealitate, azkenean, ez? Baina, purbet masculino, urten da audioa, ezta? Es, baina, penea, ez, es que audioa galduin gen Bueno, bai, galduzien, baina, ezkenean, eh, kometaten egon garen lan, ez, errealitate hori da, ez, azkenean, Em, ba, ori, azkenean empoderatuta em dauzenak bai ortu ondo gaztetzean eta bai herri mugimenduetan normalean gizonak izaten dira Eta inoak esan duen moduen anistazunean gara indartzuak ez da Eta nik uste dote indartzuago izango gara denok parte hartzen badugu eta denok animatzen bagara parte hartzera Eta animatzen dut ba, mundu guztie e, ba, parte hartzen ez? E, urrengo audioa, terren urteko audioa e, anistasuneko aixeteko, ez, eh? apurtzuet? Bai, hori ze, apurbete, ba, hori ze, dano keindegun politikea, da, ja. ez delan gero kontraingo da bie, ez da? Bai. da? bueno, apurbete, ba, gure gazteguneko audia, ba, gondaz entarretak apurbete jaien, edo ardatsa bai. jaia izendela, ba, bueno, baina horre, apurbete implizituki be joan da, ba, hori lehenkomentau dugune, ba, hori karga simbolikoa, ez da, ba, ze ba 500 gaztek eh ba autogestionatu indabien ekintza eh, arraldoi bet eh, ba, eh, eh, bateren medio bueno edo medios o gitchiges eh, kontuten eh aukinde eta ba publizitatea casi 0 aukinde da bueno da zela medio gitchiges gauza polit betting in, in ez da, eta apurbet kolektiboa ez, la purbetoris a ba, txamiek eta eta ba da letxeak bultzatutako E, politika sozialak, da egitura sozialak e, bultzatutako individualismo hori burretak ba, purtuten ba, ba, batu arazi egin dauz antolakuntzak eta bueno, da gazteria berak e, batu indirez e, ba, posteun gaztez, ta, Baile, da galdakon Bai, eta batez beha, goraipatzea sorkuntza, ez da? Ba, sor, sor Olako geusek sortutea holan e, asamblea baten bitartez erabakitea da onartean zer behar dan, zer hanin behar dan Eta aurrera ataretea olako proiektuak, egez, sin instituziones eta olako inor barik esatea hau da inbeardo zuena edo pageu eta holandoa geusea huez. Olako geusek sortutea beha igureko neuke esatea ez dala bakarri jaia. Osa jaia da purbe, dano batxeako ondo da hau, dano jaia purbe teitea eta behar dugu bebai, barre batxukea eta baina goratzea hu dala bat ezbe ba, batzeko leku bet eta defenditzeko gure ideak eta e, esateko instituzioei eta horri mesue bidalteko esgauzela konforme esaten dozkuenagaz, esgauzela konforme defenditzen dauriezen modeloakaz, eta e, ez dugu lehen hartzen geuzeko direla eta ezin dela esbe zein kontra esatea. Orduen, duen, ba, sortu, batu zaitezie, borroka eizue, e, Gaur e, gauza txube da, oze, kontuten hartu gaurko gaur eguneko e, egitura politikoak e, bai e, re, e, representazio e, burguesa eta bai ba, udal, udaletxe egiturak eta olakoak e, ba, gazterian populazioen sati handibet ez dauela kontuten hartutez da? eta erabakitxe politiko horietan, ze izan ere ba, ba, gazteak e, E, erabakitzen marko horietatik kanpora dauzela, ez da? E, eurek ez dekie parte hartxe politiko horiko egituretan eta ba, ba, egitura politiko horiek edo apurtu inbidiez edo zeus erin, berda. Baina hori da ez, azkenean gaztegunek hori eh, pentsetan dugu eta barneratuta dugun hori eh, aldatzeko, txipa aldatzeko, ez? E, guk aldatu nahi dugu eta ez dakizaren esan dela E, zaretzen moduko bat esateko guk aldogulaiin guk a da jai bat, bale, baina guk aldoguein bai e, dakit, guk e, sortu dezagun nahi dugun bizitza modelo bat, ezta? Ez dakit da bai jai bat eta ikus, nik beintzet eh sentsazioa ukinune ana jendea lasai eta zegoen ambiente oso magiko bat. Eh itpotoloak esan barik izan zen zaretze e, natural bat. Eta gizelan, eztekite gulartzen en... bada, gure badutena, ba, eza, inter, ez? Iterre oso bye, naturala, bye, oso, lasa ere, bai, Normalean edo tabernan, bye. edo, edo lantegietan, edo, edo txamietan emoten diesen erlasiño hoiek, bapurretu universalizatu bye. eta lasaian txean, bai, ba zure herrikoen parantxan eitia, ez da? Oida. Ba, mediasiño bari, bueno, alkohol egon zan, baina <laughs> eh, sobrietate gazazite, ba erlasiño, elkar erlasiño bat eitia, ez da? Bai, eta bat ezbe, bizi gara era digital horretan, eta azkenean analogikoak emola ezta. Gentean inguruen egotea, ezagututea gentea, egotea olan, e, gentean berotasun horregaz, ez mola. Eta azkenean zentzasiño horrek, ez dire lortzen, ez mobil bategaz, egaz, ez interneten, ez txamien sartute e, betiko gente. Ez hori lortzen da, e, gente pilo bat egoten, kalera urtetan. Hor egoten multitudean artean, sentitzen parte, movimentu batena eta esaten, ez es gauzela adoz eta ez gauzela konforme eta kontuzibilita itesela segunen baten, ba, jaiainbarrekoan berrekoan, beste guze batzukinko dugu. Bai, eta niri kurioso irudituia eta zelan eh, lehen komentau da, da bian kideke audioan, Ba zelan eh, espazio publiko horretan zehuzer montetako zenbat zen permiso, zenbat zera, zenbat burokrazia bete bidean, ez da? da horrek es angura oso esanguratu bat balgar la redundancia de da da beres da ba ba purbet ba herri herriko gentiei ba purbet desprohibition del espacio público ez da xa eskara espacio público jabe aldiz bai dies espacio público jabe eh, terraza que finten davi Santa Bernac eh holango zerak propietate pribatuek edo ekintza pribatuek ba aprobetordaindu da, da badiez euren partzelatzuen jabe ez da da bueno darreko gentiek e, ba ekimene, ekimene kolektibo bat ing behar da bienean hainbat ba, permiso eskatu behar e, espazio publiko horren e, jabi ai yes? ez eta hori importante da jakitea ba aprobete desposeitua garela gure gure espazioaren desposeitua garela ez da guk ordaintzen dugun eh, espazioan desposeitua garela bai Ya, baina hori konturatzeko ere e, olako gauzak antolatzea da e, guztiz garrantzitsua, ez? Porque adibidezze, bai, hortundo gaztetxean e, ba, da binen jentea eta badeko zaren esaten da, ba, ba deko, e, da ba, konsientzia, bueno, ez dakit, urbiltzen dena edo jende gehiago gongo da, baina konturatzea eh zeozer eh naturala, osea gu bagarela garela posibler da eta bai edo jaieke dantzerke, osea ke eh eremu publikoak gurea dizela. Bai, bai. Ezateko egun badala, gura dizela eta gu gure dugun geusek eiteko posibler da geusek eitea, ez? E, deko gus hartute barruenez, ba hori, ba terrasak eh terrasak emonda edo parque Chubeteiten doskue edo gune berdetsu beti pinten doskue eta jaain duela euren beharra, ez? Ez, e, niretzako gaztegune gaztegunet direbe bai, jakiteko, ez, aldizela egin nolako gauze, baina ez bakarrik egun baten e, galdako Aldizela egin, e, asterobe, aldizela egin geuzek, ez, jentea pres badau eta antolatzen magara. Ba, horre paradigin mapurbetalatuko, igual, sarriagotan e, gelitu inbar, batu inbarko gineztezke ba, kalean, ez? Kalean, noin. gehi hau batu, ba. egon kalean gehi hau, eta ez... E, Leku zarratuetan, por ejemplo, Gaztetxean, Ego Cabernatan, Ego, vai, vai, ego vai, vai. Geauegon kalean, Esta? Da, kalean ikusi deikela, gente bultoak ikusi deikesela, Esta? Hori da apurbe kaleak eure ganatuteko xera, Esta? Bueno, denpora barrik en Litan despedida erako denporea da, egonxe, ba hor, despediduko gara, programa zarratuko, beste domeka baten, ba, barazkion matxinada honen bukaerara el lugara, Baina ez buka era da maitzen dalako. Sino gure saiola radiofoniko machina tuaua maitzen dalako da torrendo mekan etorriko gara, badakizue, bloga ordeko suebe bai. Segido en irola nirola irratia unda eta adi urrengo ilabetetaraz, eh baliteke beste irrati libre batchun sorrera eta olako gose bizitzea. Bueno, <risa> e, bai, está. Ing win win ingu, ingu, ingu. Eta, bueno, despeditan hasiko gara, ser deko su esateko Bueno, nik azteko, badekot, ginen eh, eh, bat, eh, burbet ba, elar eh, azteko gogoaz eh, Izen be, asiko gara duntxe ya, esaten eza ba. Urrengo maiatxaren hogeita saspien bai. Hortuondo eh, gaztetxean amengo irratiko kide pare bat eh, Arkadio, profesor Arkadio eta David Nomada, etorriko 10, eh, galdakako gaztetxera, E, radios libres, radios libres y luchas populares, izaneko itzaldia emotera eta, bueno, da gero apurbet dj egongo da, e, pitxapotea egongo diez eta apurbet ba, horre sorrera prozesuen dauen e, irrati libreari ba, apurbet e, ba, apur apoio emoteko, ez da, da, mendik eskarrak e, Arkadio hori da, da David Nomadari eta Irola irrati guztizai, bortan ba, ba, lagundutegatik, ez da Bori, bo, azpin marratu oleak ezaten deuen, ba, beste oportunidade bat e, dekozula eta dekogula ez, e, danon artean e, anistazun indartzu bat e, lortzeko ez, eta ze haukera obe haua horregongo ba, ba, dan itxaldien, eta horbe beste gaztegun txikitsu bete izango da, ezta? Azkenean e, simboliko kibe izengo da, hori. Ba, elkartzeko, berbaiteko, ondo pasateko, baina, bori, ba... Alarrik apen kutxo horregaz, ba, geuzek diferente gure dugu zela hain, ez jaku guztetan, oindeko guzen irrategi komertzialak, eta gure dugu zauzer diferente hain. Eta hori beda ukerea, ba, jente ba, animetako, eta, ba, indartzeko, danen artean. Nahe. Bai, eta, ba, beste barik, ba, betiko moduen, segidu sortuten, segidu batzean, Seguidu insurreituak iziten. Seguidu pentsetan bat ezbe posible dala, horrek iten deuelako posible izitea. Ezeiz eta ezei ezi trampa horretan, hor kapitalan trampan esatea hobezinezkoa dala aldatuta eta holan bada posible. Eta lehenengo iten deuna posible da guk pentsetea posible dala. E, Seguidu amesten, izin umeak, momentu guztietan. Eta betiko moduen, behendik bezarka da bat hor borrokan zauzien guztioi, sistema ustelonen kontra. Bezarkala bat kartxelatan zauzien eo ibe bai Limon gogoan zaitugu Eta betiko moduen, ba, ama, asko maite aitut Aite, zube bai Eta oin be Beste, eh, bat esango tesango eh, eta edurne, zube bai, asko maitez aitut Ke tontito me he puesto, eh Eh, tontito en cada nota segundo, segundo. Ese da Venga, seguid en chute ni do la irratia han hecho la hora del suicidio y ahora que se veste se ha ido poli y han hecho pasa? ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au!